48. Зовсім як Святий Августин Боконон, як я знав із книги Касла, народився в 1891 році. Він був негром із острова Табаго, британським підданим, належав до єпископальної церкви. При хрещенні йому дали ім'я Лайонел Бойт-Джонсон. Він був наймолодшим із шестьох дітей заможної родини. Родина розбагатіла після того, як дід Боконона Знайшов заритий у землю піратський скарб вартістю в чверть мільйона доларів. Скарб належав, найімовірніше, Едварду Тічу на прізвисько Чорна Борода. Сімейство Боконанів інвестувало скарби Чорної Бороди в асфальт, копру, какао, худобу та свійську птицю. Юний Лайнол Бойд Джонсон здобував освіту в єпископальних школах, добре вчився, коли був студентом, та найбільше цікавився різноманітними ритуалами чи не всю юність його інтереси були звернені до виникнення нових релігій. Він, здається, був гулякою, бо запрошує нас заспівати разом з ним у своєму 14-му Каліпсу. Як я щасливий був юнак, то не тримав пости, пив за дівками, уганяв не Августин, такий собі ще не святий юний Августин. Присядь лиш, матінко моя, і я закінчу вірш. Цей Августин тепер святий, і я нічим не гірш.